Ja, då är vi igång igen här och läser lite material som finns på internet. Och det finns ju väldigt mycket. Naturligtvis, vi ska här börja att läsa in texter från internet. Och det kan dels sändas ut på netradion.tk som inte är PK. men är vår egen kanal på internet med reservation för kortare och längre avbrott av tekniska orsaker annars är den igång dygnet runt, 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan netradion.tk det går också bra att lys lyssna via gunnar1.tk och några andra adresser också nu är vi inne på exponerat.info och ska läsa en artikel här om eh, vice statsministern och eh, tillika också skolminister Jan Björklund från Folkpartiet. Han höll sitt sommartal där han underströk vikten av att förstatliga skolan, vilket han vill göra under nästa mandatperiod. De säkerligen inte kommer att styras av alliansen. Men vi vet ju att folkpartiet har flörtat med S, Socialdemokraterna, för att regera ihop. Han vill också att antalet första lärare ska fördubblas, fyrdubblas och ett nytt lärlingssystem införas. Idel valfläsk som utlovas och inte kan hållas, eller har den för detta militären Björklund, insett allvaret med svensk skolas utförsbacke. Citat här från Jan Björklund Kommunaliseringen har misslyckats Likvärderingen minskar Läraryrkets attraktionskraft har åkt till botten under det kommunala arbetsgivarskapet Resultaten i svensk skola har sjunkit Bestämmer man sig för att ett förstatligande är det ju inte svårt Skolan var ju statlig fram till 1990 Och Det är lite konstigt också eh, min kommentar här att eh, de här borgerliga regeringarna tyckte ju inte om förstatligande. De ville ha privatiseringar. Och nu är de inne på att förstatliga den svenska skolan så det är lite märkligt faktiskt. De var ju, tyckte att Socialdemokraterna var ju för att allt skulle vara statligt. Och med den moderna tiden så ville de borgerliga partierna att det skulle privatiseras och läggas ut på entreprenad. Det skulle inte, inte vara statligt. Men här vill man tvärtom göra statligt av den svenska skolan. Och än så länge så är det är partiet ensamt om förslaget. Frågan är vad alliansen eller socialdemokraterna anser i denna fråga. Björklund verkar i detta läge vara en vindflöjel som kan tänka sig att gå åt, åt båda hållen. I sommartalet från Piren, Eriksberg, Göteborg sa Björklund också att Folkpartiet vill avskaffa värnskatten och att skatten ska sänkas för pensionärer. Om ett femte jobbskatteavdrag görs valfläsket vet inte några gränser inför 2014. Och eh, artikeln kommer från exponerat.info Alltså exponerat.info Och vi har väl också ett antal kommentarer här och jag brukar ju själv vara inne här och på många andra ställen också Jag göra lite kommentarer och lägga ut lite länkar det här är inläst den 13 augusti 2013 och vi har ett antal kommentarer här för närvarande idag den 13 augusti 2013 så har vi 47 kommentarer här och en som heter J. Horn har kommenterat Fakta om skolan Den svenska skolan är den av OECDs och EUs medlemsländer som har flest utlandsfödda elever Den svenska skolan är även den sämsta av OECDs och EUs medlemsländer Detta är ren fakta, har ingenting med rasism eller främlingsfientlighet att göra Sveriges bästa skola finner vi enligt lärarförbundet i Vällingen. det vill säga i en skola, förlåt, i, det vill säga i en kommun som länge har vägrat att ta emot flyktingar. Den är bestyrd av Moderaterna tror jag väl. Eh, Sveriges sämsta skolor finner vi hör och häpna i Rosengård, Tensta och Bergsjön. Och vi, de har också nu har lagt ner, min kommentar, de har lagt ner Rosengårdsskolan. OECDs och EUs bästa skolor finner vi i Sydkorea och Finland, två länder som knappt har emot några flyktingar alls. Alla som kan läsa ser ett samband och en logik i detta. Alla utom den svenska mediekåren och våra ansvariga politiker. Att det senare inte vill kännas vid detta är lätt att förstå, då det är det de som är ansvarig för det hela. Men vad vinner media på att förneka och förtyga detta faktum? Det är just ställningstaganden som detta som gör att förtroendet för media ständigt når nya bottenrekorder. Ja, det är alltså 47 kommentarer här för närvarande. En skriver till exempel, he he, Björklund och hela FP, alltså folkpartiet, är det stort, enda stort skämt står det här. Möter man någon med huvudet under armen det är alltid en folkpartist- Snarare kommer han dragandes med obligatorisk språktest också. Gå inte på dumheterna den här gången. Och jag kommer ihåg också, jag jobbade i Hagalunds tågdepå 2005. Så stod ett specialtåg inne där inför valet 2006 va? Allianståget. De hade ett helt eget tåg med fina vagnar de åkte med sin propaganda över hela Sverige. Ja det var ju bra att de ett tåg förresten. Men den här gången 2014 så vet vi inte hur det kommer att gå för att det är mycket låga siffror för Alliansen och betydligt bättre för Socialdemokraterna och Miljöpartiet och Vänsterpartiet helt enkelt. Det är mycket stor skillnad så att Alliansen ligger långt efter oss alltså i de här siffrorna då. Det här är mycket intressanta. Uh, ja, uh, vad står det här? Uh, Göran Perssons kommunalisering av skolan var en katastrof. Tyvärr räcker det inte ett förstatligande för att få skolan på rätt köl igen. Uh, min kommentar är också att många elever går ut skolan utan uh, UA. Eller vad det då? Uh, väl godkänt va? Uh, ej godkänt alltså förkortning på det där. De går ut utan att få godkänt i de grundläggande ämnena helt enkelt. Och eh, en skriver till exempel så här med sin turen surkart arga gubben. Onekligen smarrigt med varufläsk infackat i en sån reform. Majoren vet förstås att skolfrågor tas på största allvar av svenska folket. Som du säger sedan kan det bli efter valet. Vi nådde inte fram FP och löften inför valet är inte värda ett vitten. Han är ju för, för detta reservofficer, eh, tror jag. Var. Eller var han major Ja, han är för detta militär i alla fall. Och det ser inte speciellt bra ut för alliansen för närvarande heller han skriver också Vad censur spelar det för roll om skolan är statlig eller kommunal när Björklund samtidigt värmar för massimporten av analfabeter Hur ska dessa kunna tillgodogöra sig kunskaper när de inte ens kan läsa eller skriva på sitt eget modersmål Naturligtvis kommer skolresultaten fortsätta sjunka oavsett kommunal eller statlig drift Det begriper, det begriper till och med en förståndshandikappad och för närvarande ligger en sida nere som heter avpixlat. En annan kommentar är här. Skolan ska självfallet vara statlig. Kvaliteten blir jämnare och högre i snitt. Kommunerna saknar kompetens och kan föra över pengar från skolverksamheten till andra poster. Genom till exempel oskäligt höga lokalhyror. Mm. En annan, en annan kommentar här är behövs inga belägg de flesta friskolor hyrlokalerna, oftast av kommunen som sätter hyran och fördelar skolpengen och har alltså möjlighet att balansera skolpengen mot hyran en annan kommentar är många små kommuner speciellt i Norrlands inland har inte alls de resurserna inom parentes, för få som arbetar inom kommunerna slut parentes, som krävs för att skolgången ska fungera. Angående lokalhyror så har jag egen erfarenhet från Umeå kommun. Förresten gör akademiska hus precis likadant med studentpengen. En annan kommentar skriver så här. majoren kör skolfrågor igen. Denna lilla fjant till viktigpetter står oss alla långt upp i halsen. Ett 5% i lögnparti kan inte, utlö, ut, inte utlöva något, utlova något. Flinålös säger han att han ska kämpa för att, ibland, för att bland sina allianskompisar få igenom förslaget. Vilken censur bluff han är den mannen. En annan, annan kommentar är. Eh, när opinionssiffrorna för folkpartiet krymper under 5%-sträcket går larmet för detta parti kommer som brev på posten diverse utspel med försök att fånga upp SDs röster. Men väljarna har lärt sig läxan går inte i fällan igen. Mera valfläsk står det på flera kommentarer. Och det var alltså en artikel om att eh, Folkpartiet Liberalerna vill förstatliga den svenska skolan. Eh, annat var det förr i tiden. För då var det nämligen så att eh, de borgerliga partierna kritiserade socialdemokraterna och vänsterpartiet för att vilja förstatliga allting. Och då vill de tvärtom så att säga gå åt andra hållet och lägga ut allt på entreprenad och privatisera det hela. Men nu vill man faktiskt förstatliga alltså den svenska skolan.